Цілих два десятки років до самої своєї смерті Не підпускав її до себе Чужий її привабі і красі Бо що таке для нього була краса Поряд з великими державними справами Жив між небом і пеклом Освоїв владу і смерть Поріднив їх у своїй злочинній величі Бо коли посполитість штовхає людину До підлостей мізерних То велич до зла великого Адже сказано, тримайся ж того, що тобі даровано. Чого міг очікувати світ від сина такого чоловіка? Вже при вступі на престол Сулейман запобігливими мудрецями, які завжди змагаються в отриманні почести від нової влади, був названий Сахіб Кіран, володар віку, той, хто має найліпше і з найбільшим успіхом сповнити число десять. Число ж десять вважається найдосконалішим у мусульманському світі, бо цим числом завершуються цикли лічби. Десять пальців на руках і на ногах у чоловіка. Людина має десять відчуттів, п'ять зовнішніх і п'ять внутрішніх. Коран ділиться на десять книг, у кожній з яких по 10 сур. Мухамед мав десять учнів. Військо ділиться за принципом десятків, сотень і тисяч Налічується десять астрономічних циклів І десять геніїв розуму згідно з прадавніми східними символами Володіють цими циклами Боже проведіння визначило, що Сулейман буде народжений У перший рік X віку хеджрою і вступить на престол, як десятий володар з династії Османів, писав учений рабин з Солуня Мойсей Алмозина. Венеціанський Байло доносив своєму сенатові про нового султана. Він справжній турок, в найвищій мірі поважає закон, поблажливий до християн, погано ставиться до євреїв, намножує знання і все робить свідомо. Упертий у своїх намірах. Йому 26 років, від природи жвавий, дратівливий, обличчям смаглявий, тюрбан носить насунутий на очі, що надає йому похмурого вигляду. Тюрбан було помічено чи не найперше. У селіми тюрбан був круглий, як великий м'яч. Знад нього високо вистромлювалася гостряк шапки, Пишне павине перо підтримувалося величезним смарагдом, улюбленим каменем султана. Селім носив свій тюрбан лене на маківці голови, намотаний абияк, трохи аж сунутий на бакир, оголюючи чоло, ніби яничар забіяка. У Сулеймана тюрбан був намотаний до самого верха шапки. Білосніжна тканина лягла рівно, дбайливо, творячи вишукану споруду. Величну й тяжку, що аж наповзала на самі брови. Казали, що султан цим прикриває свою вічну роздвоєність, невпевненість, вагання перед прийняттям рішень, внутрішню муку, що не дає йому ні підбадьорити будь-кого як слід, ні налякати, як годилося б у його становищі можновладця. Але ж був, мабуть, і рішучий по-своєму, коли вже з перших своїх кроків у Стамбулі дав зрозуміти – що не стане змішувати силу з справедливістю, а розокремить їх без щонайменших вагань і очікувань. Два павині пера на своєму тюрбані прикрасив великими рубінами, знову ж таки підкреслюючи, що не поділяє уподобань свого батька. Селімів-Смарагд покладено було в скарбницю султанського сираю. Тримався Сулейман холодно. Був мовчазний якийсь, ніби чи то байдужий, чи сонний. Вагався? Чи чогось очікував? Провінції безмежної його імперії вклонилися новому султанові. Лише сірійський намісник Джамберді Газалі підняв бунт і проголосив себе султаном. Газалі, прозваний слов'янином, прислужився покійному селі, мові, під час походу на Єгипет. Тоді він переметнувся від мамелюків до османів. Тепер підняв повстання проти нового султана з наміром скинути з Сірії османське ярмо. Почав з того, що перебив у Дамаску п'ять тисяч яничарів. Тоді з п'ятнадцятьма тисячами вершників і тисячею аркебузників пішов на Стамбул. Недосвідчений у військовій справі Сулейман розгубився і навіть злякався. Вимушений був послати проти Газалі свого зятя Ферхада Пашу, хоч мав би зазвичай своїх предків сам повезти військо, щоб скарати зрадника.